Він сказав виразно і впевнено, «Зараз викину тебе через вікно». Ходити Грицян навчився у моєму сні. Був обід, ми обоє спали, добре попогівши, але мені снилося, що я дивлюся телевізор, а Грицян сидить у кухні на підвіконні і дивиться на двір. Мене муляє телевізор, бо Грицян у кухні залишився сам, і хто знає, що з ним може там без нагляду статися». Але телевізор тримає мене силоміць, як сомнамбулу, я не можу відірвати погляду і заворужена, слідкую за дурнуватими перепалками героїв американського молодіжного серіалу. Потім раптом страх і перечуття схоплюють мене з місця, і я стрімголо біжу на кухню. Гретян відчинив вікно. Якраз у той момент, коли я забігаю, Гретян втрачає рівновагу і випадає. Я не встигаю схопити його за ногу, не визираю з вікна, тільки чую звук впалого на землю е, з 20-метрової висоти маленького, кілька-кілограмового тіла. Страх і біль водночас заволодівають мною. Серце шалено гупає. Уявляю, як мама Гриціана Леся саме зараз підходить до будинку і бачить на тротуарі розбите тільце свого сина, як вона починає голосити як її обличчя раптом стає відреченим і жорстоким, як вона на кухні бліда, мов покійник, виштовхує мене вслід за Греціаном, і я слухняно не опираюсь, бо моя вина... Ніщо супроти її трагедії. Греціан лежить на тротуарі. На ньому білі повзунки, у дрібний червоний горошок із зіркою на правому великому пальці і червоно розтягнена камізелька, яка вже от-от, можливо, завтра мала стати Греціанові тісною. Я бачу тільки Грицянову спину і маленький великий палець правої ноги. Ця нога вивернута на асфальті під катастрофічно неправдоподібним кутом. Грицяне, вставай, не перекидайся мертвим, кричу я. Я бачу, що ти прикидаєшся, вставай, інакше я тебе лишу тут. А сама піду в лісок ловити гномиків, і ти цього не побачиш. Я роблю вигляд, що справді образилась, і зараз піду, що мені обридла ця гра. Я майже вірю в неї, помічаю, як мама Грицяна огняє... Огинає сусідню багатоповерхівку і за секунду побачить нас. Зараз все почнеться. Треба би взяти Гриціана на руки і кудись сховати. Запхати себе. Я йду, Гриціан Тавричевський. А ти лежи тут до вечора. Я обертаюсь і йду. Мало не біжу. В мене немає іншого виходу, як з останніх сил повірити, що це гра. Бо якщо все дійсно так, як є, то настав кінець світу. І Греціан вмер, і я умру, і всі умруть, і буде скрізь вогонь, і вітче, і плач. Треба вірити так, щоб і Греціан повірив. Треба ще дужче вірити. Я біжу геть із цього світу, за ріг будинку. Ще крок, ще крок, і тіло Греціана закриває від мене холодна бетонна плита. Озирнуся. думаю, я востаннє подивлюся, а раптом озираюсь. Герціан підіймається з тротуару, стає на ноги і шукає поглядом мене. Я тут, гукаю Герціанові. Я тут, Герціан. Герціан робить один слабкий невеликий крок, потім ще один, потім починає по-справжньому бігти до мене, і його босі ніжки з голим маленьким великим пальцем безшумно тупотять асфальтом. Як ти будеш ловити гномиків, Танька, кричить мені Герціан. Ти ж казала, що вони не показують не показується нечемним дітям. Греціан біжить усе впевненіше, трохи шеверногоє, але зовсім трохи. Я беру Греціана на плечі, і ми йдемо ловити гномів, яких насправді нема, бо я їх спеціально вигадала, щоб Греціан звикав вірити в те, що здавалося би намошливе. Батько Греціана, Захар Володимирович, у дитинстві грав на трубі, а коли виріс – Зайнявся контрабандою і нелегальним бізнесом. Він був першою дитиною в сім'ї, а потім було ще сім, але з них жодна дитина так і не змогла народитись. Зародки з різних причин гинули між п'ятим і сьомим місяцями вагітності. Батько-батька Гритіана ночами музикував на сільських весіллях, а вранці під пилим повертався додому і бив свою велику, чорняву, з чорними густими брогами вагітну дружину. Деколи був такий п'яний, що битись не мав сили, ж бурляво пуклий дружини живіт, трилітлорову бутлю з квашеними огірками. Малий батько Греціана все бачив, і це йому навіть подобалось. І він чекав, коли у матері ставався від удару в живіт черговий викидень.